Den před štědrým dnem odcestovali oba poručíci k rodinám. Předtím ovšem promluvil ještě velitel k nastoupené rotě. Soudrozím, nyní budete slavit, co? Nyní budete slavit první vojenské Vánoce a uvědomněle je oslavíte prací. Vzhledem k tomu, že by nepřítel mohl využít vánočních svátků k podniknutí nečekaného útoku, vyhlašuje velitel útvoru podobu pracovního volna bojovou pohotovost. To znamená, že osm mužů bude dne v noci na strážnici a ostatní neopustí ubytovací prostor. Vedení roty převezme starší na roty Četař Bouček a zásadně nebude vydávat co? Zásadně nebude vydávat propustky. Jednotka bude připravena k obraně vlasti. Pokud za některými vojiny přijdou návštěvy, střetnou se s nimi na PVSC a to ve vší slušnosti. Pod důstojnici dohlédnou, aby se subitoven nestal vykřičený dům. Soudruzi. Očekávám, že budete dodržovat stanovený režim dne a pod vedením poddůstojníků budete ostražití a bdělí. Jinak si mě nepřejte. Ve volných chvílích nebudete soudruzí chlastat, ale budete si číst hodnotnou literaturu, kterou vám zapůjčí. Kdo? Kterou vám zapůjčí poručík Troník. Přeju vám šťastné a veselé Vánoce. Poručíku Hamáčkovi... A jeho zástupci pro věci politické se však nepodařilo, aby jednotka zůstala protchnuta jejich duchem i v době, kdy sami budou trávit Vánoce v kruhu svých blízkých. Sotva odcestovali, začala morálka dostávat povážlivé trhliny. To už jsou druhý Vánoce v Aizlu, křičel starší na bouček téměř nepříčetně. Ať si pánové nemyslej, že ze mne budou dělat vola, já jim na vojnu seru. A na ostražitost taky, měť každý polibí prdel. Tak je domů, když je to tu nebaví, poradil mu uštěpačně desátník Fischer. Ale právě tím přilil rozhodující kapku oleje do ohně. Takyže jedu, prohlásil Bouček a začal si pakovat kufr. Žerte si tady vojnu sami, já odjíždím na kapra a bramborový salát mezi normální lidi. Teprve nyní se desátník polekal. neblbni. Je přece bojová pohotovost, jestli tě chytnou. Bouček se už klíbil. Tak dá i Bacha. Tadyhle si řádně vyplním a do dovolenku. A až přijde starý, budu dávno zpátky. A kdyby to náhodou prasklo, co myslíš ty vole, že se stane? Když bude starý hlásit mimořádnou událost, tak mu se berou všechny prémie. Jak ho znám, tak si to moc dobře rozmyslí. Četáš, bouček za malou chvíli opustil rotu. Několik minut poté odjeli domů na Černo, také desátníci, Pandula a Netřesk. Svobodník Havlíček a skladník humpál. Nastal štědrý den. Atmosféra úroty se změnila. Poddůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemají riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. I když v sobě nenašli dost odvahy k tomuto otřesnému činu, Procházeli se po vojenském prostoru, s rukama v kapsách, uplivovali a mezi zuby drtili nadávky na kruté představené ještě krutější osud a nejčestnější občanskou povinnost vůbec. Vojní prvního ročníku se začaly připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVS a pod stromečkem s cízeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Před bránou zastavil nákladní automobil. Pánové, zvolal voňavka, už je to tady, pojďte mi pomoct nosit, dneska si nádherně ožereme dršku. Dobrovolníci se okamžitě přihlásili a o překod páděli k autu. Za volantem se zubil šofér, kterému voňavka na pracovišti dělal závozníka. Nyní přivezl několik bas 18-stupňového piva zvaného senátor, pár lahví vína a něco tvrdého alkoholu. Jasánek zastavil kefalina. Ty jsi agitátor Roty, měl bys zabránit nedůstojným pitkám, jestli se všichni reakcionáři opíjí, dojde určitě k protistátním útokům. Nikdy jsem pitkám nezabraňoval, ani jsem je zvlášť nepodporoval. Nemám v tomhle oboru žádné zkušenosti. Uvědom si, že tu máme zvláštní zodpovědnost. Nesmíme strpět, aby se tu pod Vánoc konal rej protistátních živlů. Kefalin pokrčil rameny. Jak myslíš? Já jsem učinil, co bylo mojí povinnosti. Ještě požádám Šimerdu, aby svolal svazácký výbor. Když tak neučiní, jsem úplně z obliga. Odebral se za Šimerdou, ale ani u něho nenašel pochopení. Již po čtvrté hodině vyfasovali vojíní večeři. Byla to pořádná porce bramborového salátu, veliký řízek a papírový pitlík s pišingry, cukrovým a pomeranči. Spokojen však byl pouze slabomyslný vojín Sainer a vojiny cikánského původu, kteří o významu Vánoc neměli ani potuchy a jimž ke spokojenosti stačil uvolněný režim spolu s kvalitní stravou a absencí důstojnického sboru. Část vojínu se vrhla na připravený alkohol a počala jej bezrozmyslu konzumovat. Pokorný psal Helence z hostivaře. Zloděj automobilu Ciml vyprávěl hloučku zájemců erotické historky z vlastního života a našel vděčného posluchače zejména v Dušanu Jasánkovi. Černík opustil službu dozorčí horoty a sešel se v prodejně army s okatou paní Kantýnskou. Faráři na PVSC neúnavně šmidlali koledy. V Janovicích nad Úhlavou v celé republice a téměř v celém světě nastal štědrý večer. Kefalin vyšel před baráček a zahleděl se směrem k městečku. Za záclonami oken se rýsovaly rozsvícené vánoční stromky. Z místností, kde se konzumoval alkohol, vyvrávoral první opilec a těžce zvracel do potoka. Vojin hnělička se vymočil na rozpálená kamna. Agresivní bedrna napadl vojína Beneše, o němž se domníval, že jako strážný na mučil vězně. Beneš před ním klečel a se slzami v očích tvrdil, že vůbec neví, kde jsou bory a že před vojnou prodával v Narpě. Vojin sány stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojn Bambara prohlásil, že se jde oběsit, a však neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kula Kvata vyslovil názor, že vším jsou viní komunisti a číšník dočekal, začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mít černá ramena, svoboda ztracená. PTP, -p, tam je to rapitel, říkal náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil Černík, Neboť okatá paní Kantýnská musela běžet domů rozdat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už devatenáctou stránku a sány stále křičel do doprdele. Do, do potoka zvraceli další dva vojíni. Posluchači kolem címla se smrzkli pouze na cikána Kotlára a dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVS pořád hráli faráři koledy, právě začínali. Slyšte, slyšte pastuškové. Na hodboží měl kefalín službu dozorčího roty, a v této funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť, jak známo, osm ozbrojených mužů bylo stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit s blondínkou. Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná, uhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na pvs se však žádnému z párů nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fisherovi vydným dat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele Roty, kde ji opřel od dveře. To je těsný. Úpěl svobodník Bluma, tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost, já se někam eroticky vyžít. Mějte se tu hezky, sokolici, odjíždím do klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající poddůstojníci se počaly strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojní prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s osmi muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína, teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky, doruda rozžhavené, působili na kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl a svlékl kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, nebo těr pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. Osm strážných oblečených pouze v trenýrkách si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Také Kefalin odložil zbytek starostí, sletkl se do plavek a natáhl se na kavalec. Bylo mu blaze. Kefalin začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojína Sajdla. Kluci, je tu major Haluška. Vole, řekl karmazín. Jsou v vtipy, zazýval Kefalín. Za takový se dává do držky. Fakticky, tvrdil Sajdo vzrušeně. Pojďte se podívat, co k nám přijel automaticky sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí. Jestli s tím budeš mluvit, tak mu to vyřiď. Vy krávik, když vole tady doopravdy, na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pánové, zaupěl Kefalín, to je poroma. No, to je katastrofa, to je konec spokojeného života. V tom okamžiku se rozletěly dveře a na strážnici se jako uragán vřítil major Haluška. Rozhledl se a pouze překvapením otevřel ústa. Pozor, velel kefalín a osm polonahých vojínů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Sotru majore, po domů mé služby se nic zvláštního nestalo. Terasky zesmutnil. Stálo, stálo, Neustrojení jistě. Nikdo ně stálo se a stálo. Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal, kde je velitel. Kefalin odvětil podle pravdy, že oba důstojníci odjeli strávit vánoční svátky do svých domovů a major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalinovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v němž sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojina Rokeše a jeho dívku. Boha jeho, oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou po dvo stojnici, kde je staršina? Naléhal na Kefalina, který však pouze krčil rameny. Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil a vy budete ryť rypá mi rypákmi země gulu jako červené myši a teraz kým mi ukážte basu. Kefalin odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou. Dozorčí, keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, boli by jsme všichni v ryti.